Və gəlir Abəkir yanına, Abəkirin evində Ayşə ilə Əsma olur. Yəni, iki, Abəkirin iki qızı, Əsma, bir də Ayşə. İki qız olur, Abəkirin yanında və Peyyamasəm oraya evə girir və Abəkirə olanları danışır. Abəkirə olanları danışır. Və Abəkir dedir ki, yəni, ki, artır hizrətə gedməyin vaxtıdır. Peyyamasəm, Abəkir dedir ki, artır hizrətə gedməyin vaxtıdır. Yəni, Peygamber səham, yəni, Abbaşir Peyğəmbərdən yəni, deyir ki, yarıqsa mən də sənə gedərəm də. Peygamber səham dedi ki, yəni, mən də onun üçün gəlmişim ki, səni də özümünü götürürüm. Və e, Abbaşir Peygamber səhamın üçün üçün yəni, bir neçə dəvə saxlamışdı. Bundan ikisini yəni, dəvələrdən ikisini seçir və deyir ki, yarıqsa bu biri sənin biri də mənim. Bununla biz hicrət edəyək. Və Peygamber səham deyir ki, yox, mən yəni, Hicrətə, yəni Allahın yolunda olan bu sahava, bu işə öz pulumla gedmək istəyirəm, öz xaricimlə, və deyir ki, sənə dəvəni hədiyə kimi yox, pulunu alacaq. Sənə dəvəni, yəni satın alacaq və Ərbək kirdən də Peyhəməsəm həmin o dəvəni alır. Və Peyhəməsəm deyir ki, bəs, yəni, bunu heç bilməsin və bu ax görür ki, yəni, evin bir üçüncündən iki nəsir tərpəni deyir ki, Peyhəməsəm, ki, qorxma, bunlar mənim qızlar Əvvəl ki, yəni, müxtəlif cür, yəni, hazırlığı görür bu səfərdə çıxmaq üçün və onlar bu yəni, səfərdə çıxmaq üçün yəni, plancırırlar plancırırlar və qərar gəlirlər ki onlar gecə qaranlıqda gecə qaranlıqda Saur dağına yəni, mənası Öküz deməkdir Öküz dağına, yəni Saur dağına geçsinlər bu da Məkkənin cənub tərəfinə yerləşirdi. Cənubi qəlib tərəfində yerləşirdi. Çünki yəni bucurl etmədə, yəni hikmət var idi. Peygəmsəmbə Əbəşər bunu dedilər ki, müşriklər çünki hər birsə ki peyğəmbər gedib, onlar o da gedib şimala axtaracaqlar. Yəni Mədinə tərəfi. Ki, bunlar Mədinə tərəfə çıxıblar. Lakin Peygəmsəmbə Əbəşər dedi ki, biz gedəcəyik birinci cənub tərəfə. Həmin o dağa gedəcəyik və orada e, Hera mağarası var. Hera adında mağara var o mağarada 3 gün qalacaqlar. 3 gün qalacaqlar. 3 gündən sonra onlar həmin mağaradan çıxıb bədnəyə yola düşəcəklər. Çünki 3 gün müddət ərzində onlar, yəni Peyğambara axtaracaqlar məkkəlilər. Hər tərəf axtaracaqlar. 3 gündən sonra artıq yəni axtarmaları yenə yəni azalacaq. Və həmçinin onlar özlərinə bir, yəni, yol bilən adam seçirlər. Yoğu yaxşı tanıyan bir adam tuturlar ki onları yəni həmin səhradan, yəni onları tanımadır, yəni müşriklərin tanımadır yolu ilə Peygamber səhəsində məbəkir və həmin o, yəni yol göstərən adamın adı Abdullah ibn Ərqad, Abdullah ibn Ərqad Əd-Deyli və bu adam müşrik idi yəni lakin yəni, ona əhd verirlər ki, və sən bu xəbərin ses edilməyəcəksən və bizim yəni, yerimizə ses edilməyəcəksən və onunla sözləşirlər, ittifak edirlər və deyirlər ki, biz yəni Hiram mağarasında, yəni Sahur dağında, 3 gün qalacaq. Üç gündən sonra sən dəvələrlə gələcəksən və yəni, bizi buradan axıracaqsan. Yəni, həmin o iki dəvəni, Abubəkirin, Abubəkirin dəvəsini də verirlər ona, həmin o adama, ki, o aparsın, iki gün arasında həmin dəvlərə də baxsın, onlara yaxşı otuversin ki, güclə olsunlar yola çıxmağa. Və Əsma binti Əbubəkir, yəni, Əbubəkirin qızı Əsma, Peygəmbərsə 5 üçün yemək hazırlayır. Yəni onları, yəni bir bağlama hazıra yemək yemək. Və bağlama üçün yeməyi yığan sonra belindən çıxardır, belində kəmər olur. O kəmərlə yəni həmin bağlamanın ağzını bağlayır. Və onun öhdə, yəni onun ləqəbi, Peygəmbərsə ona zətun nitaq. zətun nitaq, adında ləqəb verir. Yəni e, kəmərin sahibi, kəmərin sahibi yəni mənasıdır əsmanı yəni, belə çağırırdılar, həmşə sahabilər əsmanı belə çağırırdılar və həmçinin Əbubəkir radiyallahu anh oğlu Abdullah'a deyir ki sən yəni gününüz vaxtı Məkkədə gəzib dolaşarsan və Məkkədə olan xəbərləri gecə vaxtı gələrsən bizim yanımıza, mağaraya və bizə xəbər verərsən ki, görür bizdən nə danışırlar yəni onlar nə ehtimi istəyirlər, onların fikri nədir və sonra səhər açısından yaxın Məkkəyə qaydarsan, səhər tezdən Həmçinin Əbəşrə də öz qulucuna, öz köləsinə deyir ki, Amir ibnü Fuheyra adında, Amir ibnü adında öz qulucuna deyir ki, sən mənim qoyunamı otarırsan və qoyunları otaranda gəlibsən mağara tərəfə axşamlar. Axşamlar mağara tərəfə gəlib gecələyirsən və orada, yəni, biz çıxıb oradan, yəni qoyunun südündən və həmçinin oğlu Abdullah'ın da gəlib-getməsini ola şübhələməsinlər. Məkkəlilər ki, yəni, oğluna soruşsala deyəcək ki, mən qoynarlarımızın yanına getmişdim, oradan gəlirəm. Yəni orada qoynarlarımız qalır, onları yanına gedib, yəni çobanın yanına gedib gəlmişəm. Çünki heç bir şübhə olmasın. Həminsinin hə Əsmə rəziyallahu anha, qızı Əsmə hər gecə Peygəmbərlə Əbəşirin mağaraya yemək gətirirdi. Hər gecə və məsələn Əbəkcəsinə yemək gətirirdi. Və həmçinin Fermaslan gedir Əlinin yanına və Əli deyir ki, sən qalırsan, e, Məkkədə qalırsan. Və Məkkədə mənim məndə olan əmanətləri, yəni e, kiməki mənim əmanətim var, onlara çatacaq, onlara çatdırırsan. Və həmçinin, yəni sən həmin gecəyə mən çon gecə mənə yerinə yetəcəksən. Mənim yerinə yetəcəksən və Ə, Əli radiyallahu anhu da Peyğəmbət səlamın dediklərini qabul edir və ona əməl edir. Həmsinə, Əlbək radiyallahu anhu, yəni, öz qullusuna Amr ibn-i Fəhələyə deyir ki, 3-cü gün, yəni gün, sən də gələrsən bizim yanımıza və bizimlə hicrətə çıxarsan. Və Peyğəmbət bu hicrəti, yəni Məkkədən mədənə gedməsi Peyğəmbətlərinin 13 ili tamam olandan sonra idi. Yəni, Peyğəmbət səlamın 13 il Məkkədə müşriklərin Əzər rəzətinə səbr edir və onları dəvət edirdi. Və yəni Peyğəmbəd səsələm artıq, yəni, bu hicrətə hazır idi və Allah tələ da Peyğəmbəd səsələmə yəni, icazı vermiş ki, hicrət etsin və Peyğəmbəd səsələm da Allah tələ yəni, bu yəni, əmrini yerinə yetirirdi. Sonra, yəni Peyğəmbəd səsələm yəni, həmin gecə yəni, hicrətə çıxmaq istəyəndə bəzi mövcələr baş görmüşdür. Bəzi möcudələr baş vermişdir. Peyğəmbət Səsənəmin evinin qabağında yığılıb həmin o 11 nəfər, qəbirlərdən olan yəni müşriklər, yığılıblar Peyğəmbət Səsənəmin evinin qabağında ki, Peyğəmbər çıxan kimi onu öldürəcəklər və ya evin içində girib Peyğəmbəri öldürəcəklər və Əbu Cəhəl də yəni, kənada baxırdı müşriklərlə və onlara yəni şey edirdi ki, yəni, Peyğəmbət Səsənəmin istəyəzəlirdi və onları daha da şücətləndirirdi ki, Əvruqdan düşməsinlər Bu vaxt da Peyğambər s. s. Evdən, evdən çıxır və əlində torpaq götürür, ə, bir torpaq götürür və onların başını tökür. Həmin o qapın azından deyən diyan, müşriklərinin başına torpaq tökür və çıxır gedir. Sonra bir nəfər gəlir, yə, lakin onlar Peyğambər s. görmürlər, həmin müşriklər. Peyğambər s. gəlir, Peyğambər s. keçib gedən, onu bir nəfər görür, Məkkələrdən bir nəfər görür və gəlir-gəlir ki, evinin qabanında 11-12-ci əvvələ cəman uşaqlar yıldırlar. Dici biz nəyirə gedəmsiniz? Dici biz Məhəmmədi gözləyirik. Yəni ki Məhəmməd çıxsın, biz indi onu öldürəcəyik. Dici Məhəmməd çıxıb getdi. Məhəmməd. Hələ bu dəqiqə keçib getdi. Ola bilməz. Axı yəni qapa-açılmayıb, ev bağlıdır, yəni içəri adam var. Dici yox, artıq Mə Məhəmməd çıxıb gedir. Və Peyğəmbər sallam onların başına torpaq tökəndə Yasin surəsinin bəzi ayələrini oxuyurdu. Yasin surəsindən ilk ayələri oxuyurdu. oxuyurdu inşallah. Rasulullah buyurur ki, gəlsin. Niçmətlə dolu Qur'an'a and olsun. Sən həqiqət e, sən həqiqətən peyğəmbərlərdansan. Düz yoldasan. Bu Qur'an yenilənməz qüvvə sahibi Mərhəmət olan tərəfindən nazil edilmişdir ki, atalarda qorxudulmuş və qafır olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan. And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o o, o söz gerçək olmuşdur. Çünki onlar Yəni, eee, onlara verilən əzab yəni haqq yolu bunların üzərində. Çünki onlar iman gətirməzdilər. Yəni həmin tarixdə müşriklər Məkkədə onlar iman gətirmədikləri üçün Allahın əzabı onları artıq haq etmişdir. Biz onların boyunlarına dəmir halqələr keçitmişik. Onların laq çənələrində diləmiş, eee, onların laq Yəni həmin halaqalar dəmir halaqalar. Yəni alata bunlar sizə ki, yəni, artıq əzab onlara lap yaxınlaşıb Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. Biz onların önlərini və arxalarını səhət çəkib bağlamışıq, yəni gözlərini bağlamışıq ki, səni görməsinlər. Buna görə də görmürlər, yəni piyamasiyamı onların başına torpa atanda, onlar piyamasiyamı görmürlər. Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir. İman gətirməzlər, yəni müşriklərə faydası yoxdur. Onları qorxutsan da, qorxutmasan da, Onlar yenə də Allahı iman gətirməyəcəklər. Sən ancaq Qur'anə tabi olub Rəhmandan e, yəni onu görmədən qorxan kimsəni qorxuda bilirsən. Yəni möminlərə sən bu sözləri möminlərə desən, iman əhlinə onlar qorxarlar və pis işdən Çünki onlar Allahı görmədən Allaha ibadat edirlər. Və yəni başqa ayəcə yəni, nazil olur. Yəni Allahlar bu surada yəni, Peyğəman Sələm yəni, nazir edir və Peyğəman bu ayələri oxuy-oxuya həmin evdən çıxır və sonra müşriklər yəni, tərciblənirlər və səhər aslanı qədər evin qapısını kəsirlər ki, heç çıxmasın və səhər aslanı görürlər ki, evdən əli çıxır və girib axlar ki, heç burada yəni, Peyğəman Sələm yəni, bu evdə yoxdur, artıq çıb gedib və bu da Allah'tan mən yəni, Peyğəman Sələm evə edir idi və sonra Peyğəman Sələm evdən çıxanda Evdən çıstı getdi və Əbəkir də özünə götürdü. Onlar getdilər Hiram mağarasına. Əbəkir radiyallahu anhu, necək bilsən, yəni, sahabələrdən idi və o, özü ilə olan pulunu bütün hamısını götürmüşdü. Onda təxminən 5-6 min dirhəm, yəni qızıl dirhəm, yəni pul var idi. Sonra Peygamastəz hanım, yəni, Əbəkirin gələndə mağaraya, Əbəkir çox narahat idi. Əbəkir çox narahat idi. Və, fəlməzlə, Məkkədən çıxanda, ümumiyyətlə, Məkkədən çıxanda aralanır və hündür beləyir çıxanda sonra qaydı Məkkəyə baxırdı ki, Allah həndə olsun ki, sən bir, yəni, yer, yeryüzünün ən xeyirli yerisən, ən xeyirli torpağısın və mən sənə çox sevirəm. Lakin, yəni, mənə burdan çıxartmasaydılar, mən heç vaxt burdan çıxmazdım, mən heç vaxt burdan çıxmazdım. Çünki yəni, Məkkə, ümumiyyətlə, yəni, həm mübarək yer idi, Allah talan, yəni, ən müqəddəs məscisdə oradaydı və yəni İbrahim peyğəmbərin peyğəmbərin buracın duası var idi və başqa səbəblərə görə həm peyğəmbərə peyğəmbərlik Məkkədə verilmişdi və sair ilahi yəni görə peyğəmsə Məkkədən çıxmaq istəmirdi. Sonra yəni peyğəmsə Əbcə bin yəni mağarədə olanda Əbcə çox narahat idi. Əvvəlcə çox narahat idi. Əbcənin arasından qabaq, yəni Əbcə yəni narahat idi, ona görə qorxurdu ki, peyğəmsə səsə gəlib görərlər. Yəni, onları gəlib taparlar və bu vaxt Allah təalini tövbə söyüsün 40-cı ayısı nazil edir. Və inşallah qabaqda, yəni, o haqqda danışanda deyəcəyik inşallah, yəni. Onlar qaba baxaq, yəni məkkəllər, yəni qureşlər peyğəmbərin yəni, çıxıb getdiyini görəndə nə elədilər? Məkkəllər Onlar dedilər ki, yığılışlar yenə yəni, vəd ki, tez əlini tutmaq lazımdır, əlini tutub, əl-qolunu bağlayıb, kəvənin yanına gətirmək lazımdır və Peyğəmbərin hal tərəfə getdiyini desin, deməsə yəni onu yəni əzəb-həzət veriləcəyik və həmçinin lakin əlini tuta bilmirlər, yəni əlini axtarırlar lakin tapa bilmirlər. Sonra ikinci şey, fikirlər olur şeyi və deyirlər ki, gedir Əb-əşirin evinə və Əb-əşirin evinə gəlirlər görürlər ki, əbucəhəd əşirin arasında olur, yəni Firom. Gəllər Əbəşin evinə. Diləşib Əbəşə ordular, Əbəşə sual o Peyğəmbər hara getdiyini bilər. Çünki Peyğəmbərin ən yaxın dostudur. Və gəlib evin qapısına deyəndə Əsmə bin Təbbəbə gəlir, yəni Əbəşin əb gözəl qapına sürür və deyir ki, soçur axanlarda da deyir ki, bilmirəm. Və də bu vaxt Əbəcə ilə və Əsməyə, yəni vurur, yəni Əsmənin üzünə ilə vurur. Hətta rivayətə deyilir ki, Əsməni Kulağında olan sırqası yerə düşür. Həmçinin, yəni Məkkəlilər bu fəlsətdən isfadə edə bilmədilərini görə deyilə ki, Məkkədən çıxan bütün yolları bağlayacaq. Məkkədən ətrafında olan bütün yolları bağlayacaq və oraların nəzarət edəcək ki, heç kəs gedib-gələ bilməsin. Və həmçinin diləci ki, kim kim Pəqəmbərin yerindəsə və ya Pəqəmbəri getirsə, Əb-Bəkirinə, ona 100 dənə dəvə veriləcə Dəvə veriləcək. Fərq yoxdur, Peyğəmbəri diri gətir, yoxsa ölü gətir. Əsr o ki, Peyğəmbəri gətir və onun yerini deyir, sənə onda yüzdən dəvə veriləcək. Ki, yəni, cəmadın eləsinə, həvəsləndirsən ki, Peyğəmbəri axtarsınlar.